Välkomna till Gaff podcast tillbaka igen Efter ett tags hårt jobbande Idag befinner vi oss i en bil på väg söderut mot Skåneland och styrelsemöte i Gaff. Med mig i bilen har jag vår chaufför som inte kommer höra speciellt mycket som heter Jon. Men vi litar på att han tar oss dit vi ska Med mig i bilen dock så har jag Rickard-Erik Svalling Just det. det visste du att det hette Erik också. Det var... ja, jag har kollat upp dig här, Erik. Att... Ja, pappa. Så, 39 år. Snart 40. Ja. <laughs> ingen, ingen kris än så länge? Eh, nej. När man var 20 så tyckte man alla 40-åringar var gubbar. Men eh, idag tycker jag att man känner sig som 20 plus. Ja. Jag slutar fylla år helt enkelt då egentligen. Ja. ja. Du eh, jobbar idag som eh, klubbchef på ja. Eskilstuna. Ja. Hur länge har du jobbat där? Sedan 2006. Så det är inne på mitt eh, sju år inne på mitt hoppande. Exakt. Men jag tänkte innan vi kommer dit så eh, man får man en liten bild över vem den här 20-plussan är. Så eh, var kommer du ifrån? Kommer från Eskilstuna där jag är född och uppvuxen. Man har där större delen av livet Jag Hade äh, lite äh, somrar upp i Stockholm på 90-talet Där man jobbar med allt möjligt Sen äh, har man blivit kvar i Eskilstuna Lite allt möjligt Det känns som en, en rätt öppen titulering En äh, mångsysslare jag har haft förmånen att träffa dig några gånger Så jag, jag vet ju att du har ju Det finns ju lite historia där i bakgrunden Så jag tycker vi kan inte hoppa in dit Hur, hur halkade du in i golfen? Golfen Jag började spela golf 79 med min far Sen har golfen alltid varit med mig När jag har Idrottat Under hela livet Höll upp med på med bordtennis Och en hel del slalom skidåkning men eh, golfen har alltid varit med hela tiden. Och eh, sen eh, började jag jobba 06-päske Stuna. Och eh, efter att den dåvarande klubbchefen Anders Gillner som gick till Skärke yes. i Västerås slutade. Och eh, den tiden så hade jag, eh, jag hade en ATG och eh, ATG-butik ...som var rätt stor i Eskilstuna. Men av olika anledningar så började jag trötta på det där. och sen så dök det här upp och då var det svårt att inte söka. så gick det rätt fort. Så under första halvåret på Eskilstuna Golfklubb så... ...jobbade jag ägde ATG-butiken. Jag hade en kiosk på en av Sveriges farligaste anstalter och jag var klubbschef på SKS klubb. då, då var det, det fulltid. Ja, och det är det ju inte idag då. Idag är det också fulltid. Ja, vi satt och just och pratade om arbetstider och belastning och sånt där innan vi startade det här samtalet. Ett ständigt återkommande ämne inom golfen och säkerligen i många andra branscher. Okej, okay. hur, hur kom det sig att du ägde en uh, tobaksbutik då och en kiosk på en anstalt? Hur, hur, hur kommer man fram till en sån dum sak? Ja, det, <laughs> det var dina, dina ord. <laughs> ja, det var faktiskt det, det är det här med slumpen. Då. Jag eh, skulle iväg och eh, hade fått jobb i Stockholm på ett säljföretag. Eh, och eh, långt tillbaka då, en 15 år sedan, drygt. Jag måste ha mer, 17 år sedan kanske. Och eh, min eh, bästa kompis Chase, pappa, köpte den här ATG-butiken. Och eh, det gick inte så bra med personal så jag hoppade in där och hjälpte honom lite grann. Och eh, lite grann blev lite mycket. Och eh, efter ett tag så var jag försäljningschef där, men butiksansvarig hände det. Oh, skulle utvecklas och bli en liten mindre öppna fler butiker var lite tanken. Men då kommer vi på den bra idén att man kanske kan känna lite ståla på och åka ut till anstalter och sälja lite godis till. De, de behöver också lite va. Men bra kvar där i två år, två och ett halvt. Väldigt speciellt. De flesta var väldigt, väldigt trevliga. Det fanns vissa som var kanske lite mindre trevliga. Men eh, sen eh, tröttnade jag på det där. Och sen var det dags att eh, gå vidare. Och då kom golfen in i bilden. Och då kom golfen in i bilden? Ja, och innan eh, jag hoppade på den här då, så jobbade jag på en eh, klädfirma då, som heter Blombergs. De hade 25 butiker runt om i Sverige som- eh, jag började sommarjobb där när jag var 15 år och sen så gick jag gymnasiet under tiden i gymnasiet så fick jag jobba där på kvällar och helger, även på sommaren och blev till slut butikschef i en av de butikerna, rätt ung, vägde väl 60 kg såg ut som en trampetare, svårt att få tag på kladder till en men det stod man i alla fall och sen så då hade de hjälp på eh, deras eh, reklamavdelning och då började jag jobba lite extra där samtidigt som jag körde butiken. Och efter ett tag så satt jag på deras marknadsavdelning och körde fulltid i två och ett halvt år med reklamat. Det låter som att du är, har alltid varit driven av att utveckla saker och ta dig själv vidare eller hur? Folkar, är rätt? Ja, det är nog så. Men nu har du fastnat lite grann i några år här. Men det finns mycket att utveckla på golfklubbarna. Ja, just det här, vad som händer... Det, det man brinner lite grann för, och det är ju det här morgondagens golfare. Vad, jag tror inte att alla 80- och 90-talister som börjar spela golf nu... Och alla 0-0 noll som kommer, de kommer inte att spela golf som alla 30- och 40-talister har gjort. Och golfen är inte 4- eller 5 timmar i framtiden, det finns inte. Man spelar ju spela mer på klockan. Man kommer att spela, ska vi spela golf en timme, ska vi spela golf två timmar eller en och en halv eller är det 30 minuter? Det är inte 18-hål i framtiden. Inte för alla, för många kommer det vara det, men inte för alla. Kanon, vi återkommer till golfen. Du har, jag har ju också förmånen att följa dig ibland på Facebook. Ja. Så jag har ju sett hur du ofta nu kör lite grabbhäng på altanen och lite sånt där. Så man kan väl passa på också då att säga grattis. Nybliven förälder. Får man väl säga igen då? Ja. En härlig sladdis. Lilla Charlie här. Han är ändå 5 fem månader. Han kom här i januari. Jag har ju även Elin som är 15 år. Simon han är 12 förhållande och sen träffade en ny chef för tio år sedan och då var det ju dags, tyckte vi, <laughs> när vi ändå hade börjat lära sig att känna varandra. Ja just det. Ja, efter tio år. Ja det, ja, det tar ju tio år någonstans. Ja, där, nej, nej, ja. det. <laughs> och då blev det lite charligt världen så nu har man med trebarns far och hundägare så uh, hej var det går! <laughs> ja, hej var det går! Um, apropå tre så hittade jag någonting som hette tre musketörer. Just det. Känner du igen det? Det var en vårdag i Göteborg. Jag har, som sagt, är från Eskilstuna. Vi har ju inte så mycket sport i Eskilstuna. Framförallt inte lagsport idag. Men GJF har vi. GJF handboll för herrar. De är ju rätt duktiga och en hel del av mina närmaste kamrater har ju då spelat i Gölf. Och vi var nere på SM-final i Göteborg. Laddade till tusen. Det var säkert 4-5 tusen eller Eskilstuna-bord där nere. Och vi trodde ju stenhårt på att Gölf då äntligen skulle kunna få ta ett SM-guld i Skandinavien mot Sävehov och eh, då var det jag Peter Lursic som spelat i elitsegärning i säkert 15 år och eh, Niklas Johansson, Josen han har eh, varit utlandsproffs bland annat i Spanien i väldigt många år och så var det jag då, vi råkade hamna på en bild där då ett par timmar innan matchstart och eh, någon av oss förmodligen var det jag själv som eh, tyckte då att vi var de tre musktörerna som eh, skulle göra Göteborg hela helgen. Och, eh, det var ju en väldigt trevlig helg. Och det blev, var ju en väldigt trevlig match. Första tre och en halv minuterna. För då ledde Gulls med 3-2. Sen tog det 5 minuter. och så stod det väl 12-3 till Sävehov. Och när matchen var slut så hade Gulls förlorat då med säkert 20-25 mål. Så det var väl... En av de sämsta idrottsdagarna man har varit med om i sitt liv. Jag har aldrig sett så mycket folk som från Eskilstuna sitta och med händerna över huvudet och gråta mer eller mindre. Aj då. Ja, det låter ju faktiskt lite så där, men, ja. men seriösa var ni och kul var hade ni säkert ändå då, övrigt. Det blev nog en rätt bra kväll. Ja. Det var en trevlig artikel i alla att läsa ja. Ja. i tidningen. Ja, Eskilstuna Golfklubb ja. För, för de som inte känner till den klubben Berätta lite om den Bildades 51 Vi är 62 år idag eh, Till början med var det 9 hål, sen blev det 18 Vi hade förmånen Att ha En skottprov som heter Al Alistair Scott Robinson. Kom till oss 61 Så är där. han på provverksamheten mellan Torsalda och oss. Och sen var min mentor, min såg så mig upp till idag. Det var liksom min golfgud. Inte bara min, det var hela Eskilstunas golfgud. Mm. Eh, gick tragiskt bort på en inköpsmässa 2007 nere i Malmö. När hela hans eh, golfstårsgäng och golfstårsgäng var där nere. Och, eh, det var ju någonting som var väldigt tråkigt. Det som var... man kommer ihåg mycket av det. Det var ju att vi hade en väldigt trevlig och eh, uppskattad minnesstund. En novemberdag. Mellan 500-600 medlemmar utifrån. Och gäster kom farande. Barton screen hade 500 marschaller uppe. Och så hade vi de här som en säkert typ orkester som kommer spela. Eh, över de här eh, låtarna idag fortfarande så reser sig i det här Det var väldigt speciellt. Ja, förstått. Och eh, efter det här så tog ju då Partil Jonsson över provverksamheten som idag är eh, Women National Coach. Och idag eh, har vi en annan eh, prov som heter Janne Kjellvall. Vi satsar stenhårt på bredden på ungdomarna. Det har varit lite glatt nu när Patrik lämnade oss. Då. Och nu har vi en ny assisterande prov som heter Patrik Forsberg då, som är väldigt duktig med juni och uppskattad. Så vi har gjort en liten ny start för ett par tre år sedan här och satsar väldigt brett. Så på lägren så får gärna de som har noll i handikappen på med och även de som har 36. Det är väldigt uppskattat. Mm, det kan jag tänka mig. Så ni ett... Jag ska inte säga unikt. Det finns ju ett nätet, men ni har ett väldigt statsnära läge. Mm. Eskola Golfklubb ligger då ungefär två km från innerstaden. Och det är ju helt unikt. Man kan, man kan nästan krypa till golfklubben. Och det märker vi ju. Det är ju läget. Det är ju, det är ju våran styrka. Absolut. Vi har, Vi har idag 1350 medlemmar och... Vi har väl 250 juniorer ungefär. Och många som kommer kommer ju för att vi ligger så pass nära mm. staden. Det kan man tänka sig? Sen är det inte alltid det lättaste om man ligger så när det gäller yta och arrende och sånt där kan man ju tänka sig. Mm. Säkerligen många saker som diskuteras genom åren med stad och kommun. Vi har ju helt riktigt, vi har ju varit i diskussion med kommunen nu i Ja, under hela tiden jag har jobbat nästan i sju år här då. Först skulle vi flytta hela golfklubben och skicka ett nytt område på 92 hektar. Upp på en höjd, relativt nära. Sen skulle de ta nio hål av oss, de sista nio. Och sen skulle de ta alla 18 igen och sen är det tillbaka till sista nio. Fortfarande är vi uppsagda på rändet till den sista december 2015. Men vi har ett tioårskontrakt kontrakt ligger förmodligen att vänta på oss. Men politiker och tjänstemän alltihopa är helt med det klara att har gått kommer att ligga kvar där den ligger idag. Vi ska bara skriva på ett nytt avtal som kommer efter sommaren. Aha. och kommunen och dessutom köpt in stora åkerpartier och eh, skogspartier runt om oss. så vi kommer eh, som vi kommer detaljplanera tillsammans med kommunen i framtiden. Hur mycket av din tid lägger du på liknande saker? Det går ju åt en hel del tid. Ja. framförallt på kvällar och helger och vi har ju jobbat de här åren tillsammans med jag var arkitekt som heter Johan Henriksson från göteborg idag och han eh, har man ju inte daglig kontakt med men det är vägskåvis här. Så vi har nog Jag tror vi är inne på routing nummer 7 eller 8 nu med uh, hur framtiden ska kunna se ut. Så det är väldigt kul. Jag tror att det kommer bli väldigt bra när vi är klara också. Hur är dina tankar där? Nu kommer vi tillbaka till dina framtiden med en halvtimmes golf och en timmas golf. Och jag tror att du inte bara menar då att man ska stå framför en golfsimulator eller på en ranch. Nej, utan eh, är, jag tror ju att, just att du kan välja det här mellan 3, 6, 9, 12, 15, 18 hål, 20 eller 23 eller 72 hål om man nu vill orkar. Det blir lite grann som vi inom golfen vi har jämför oss ju väldigt mycket ibland med dem uppe i Skistad idag när du åker skidor så så åker du skidor 3-4 år, sen dricker du en kaffe och sen åker du skidor i 3-4 och sen dricker du lunch och sen är det två åk, och sen är det afterski. Så egentligen skulle ju golfklubbarna ha en waffelstuga mellan var tredje hål. Det vore ju en på optimalt som man jag tittar på framtiden, men det skulle ju vara svårt med tempot kanske då. Fick du en tumme upp från Janne som rattar bilen här också. Det är härligt. Men, och i övrigt här nu då. Vad, vad, hur går det för klubben? Det går bra. Vi hade ju Likt många klubbar här en dipp för några år sedan och vi var nere på 1100 medlemmar någonstans. Och, då är vi som sagt 1350. Sista tre åren så har vi omsatt ungefär 300 spelrätter. Alltså fått flöde på 300 spelrätter. Och det är många då haltar, gamla, skadade och ointresserade golfare som har lämnat oss. Som har sålt sina spelrätter för 300 styckna. Och då har vi fått 300 nya aktiva, vilket vi ser också nu tog ut i statistik här i maj då i år så vi hade ökat medlemsspelet från 2011 med 100%. Så vi hade ett väldigt bra utfall på spel i denna tråkiga maj som ändå inte har varit något bra vädermässigt. Bädde, ja. Delmässigt har det varit väldigt bra. Nej, vi har, det ser bra ut. Jag tycker att vi är verkligen på game. Och jag tror att det här flödet, den här generationsväxlingen, har vi klarat av. Det är en bra bit kvar, men det ser väldigt bra ut. Jag hoppas och tror att de flesta golfklubbarna är medvetna om det här. som sitter i samma position som vi har gjort och verkligen jobba på det. Annars blir det inget bra. Nej. Nu har vi ju haft, eh, i våras hade vi golfträffen. Då du även blev invad i GAFs eh, styrelse. Ja. Och så har vi haft strixträff i, i Västmanland. Och eh, på båda de två träffarna så eh, var du uppe och pratade om er eh, skolsatsning framförallt. Mm. Och ungdomsverksamhet i, i övrigt runt det. Eh, utöver att du brinner för morgondagens golfare verkar du brinner för de nutida unga golfarna. Absolut. För du nöjer dig inte heller med att sitta bakom skidbordet och tycka att det är bra utan du känns väldigt handgriplig. Ja, det händer ju att jag hoppar ut i juniorträning och stöttar dem och eh, när man ser att de når man kort på kvällarna. Men det vi har kört då på de sista år, fyra åren och det är en skolsatsning som har blivit väldigt populär. Det är, förra året hade vi 1300 Eh, ungdomar i Eskilstuna som kom och provade på golf. Och de kom ju då mestadels från skolor. Och så kom de även från andra idrotts eh, eh, sporter då. Eh, lag. Och eh, även individuellt. Då. Och totalt så blev det 1300 styckna drygt och eh, de var där allt från 40 minuter till 2 timmar. Och eh, vi tog hand om dem, och de fick gå på. Och då är det, det helt ointressant, mer eller mindre, om man håller klubban C eller så. Utan det viktigaste är att de får ha kul, känna på gräset, känna att golf är väldigt kul. Och eh, så får de ett erbjudande komma tillbaka och eh, det som är intressant här är att frågar mig ungdomarna, hur många är intresserade nu att gå ut och spela och slå på de här stora släggen ut på Drive Så alla hoppar och ropar ja. Hur många skulle vilja gå ut och putta på den här fina mattan här ute nu då? Ja, den plastmattan säger då alla. De många som aldrig varit på en golfklubb tror ju då att det är plastgräs. De tror ju knappt, de tror knappt när de känner på gräset att det är, att det är verkligen gräs. Och så frågar mig hur många kan tänka sig att köra det här i två timmar. Ja, då är det några händer uppe och så frågar man hur många kan tänka sig att vara här en lördag och spela 4 timmar 18 hål. Alltså, det är inte någon som räcker upp handen tyvärr. Så, så där har vi en, en stor utmaning Ja, jag tror, jag tror inte att morgondagens eller dagens ungdomar som eh, tycker att det är kul med golf inte tycker att det är kul med golf i fyra eller fem timmar i framtiden. Det finns för mycket idag. Det finns allt från Playstation, Xbox, allting som händer med Facebook, Instagram, allting som händer runt omkring som inte fanns förr idag. Det är ju... Man spelar inte... Man är svårt att lägga den här tiden. Mm. Är det den största utmaningen som du ser som golvsverige har? Finns det andra bitar också? jag tror att det är väldigt jag för på nät hela, hela världen. Jag, skulle, jag väntar fortfarande på. Jag tycker att det är konstigt att det inte har kommit någon riktig hiphopare med häng på brallarna som spelar en väldigt hög torr till vad på PGA av. Som går ut och eh, har nästan stött på hörlurarna och guldkedjor runt halsen. Det, det är märkligt att alla är väldigt, väldigt lika där ute. Ingen som utmanar etablissemanget utan... Nej, det är märkligt. Det är, eh... mm. skulle det vara väldigt bra för golfen om det blev så. Sen tror jag mycket mer på det här eh, sta, eh, stadiumgolf och lite mer eh, liv och, liv och Kanske tre- eller sexhållsbanor inne med stor publik, med stort och med mycket musik. Idag tar det in... Eh... Sen 4-5 års tid har du tagit in längdåkningen uh, framför näbben på Kungen uppe på Slottsbacken. Ja. Och det är jättepopulärt. Och alla de som står där har hade ju aldrig åkt och tittat på en uh, längdåkningstävling uppe i Falun eller något sånt. Då. Uh, men en uh, sexhållstävling kanske med stora publikbitar och lite diskjockis och lite komplicerärer. Uh, och så har du en, en utslagning. Då får man dessutom se mycket bättre, roligare golf. Med att de chansar och är likt när eh, man spelar lagspel. Hur är det sånt? Ja, just det stämmer. Ja, då kom det ju lite en sån här som heter PowerPlay-golf med två hål, eller två flaggor och mm. lite sånt där. Men eh, det känns inte som det har blivit någon som du säger, någon revolutionärt som har hänt de senaste åren. Nej, eller? Det är, jag vet ju att. Eh, Anna Nordkvist som är från Eskilstuna hon vann ju en, en, en kortare tävling i Sydamerika för några år sedan. Jag tror, en spanar, en sex Jag tror ju att det var 12 års banan, 16 Jag tror att du måste åt det här hållet för att kunna locka den mer moderna publiken. Då har det ju, har det ju sån här som hoppar in i Globen och ute på ja, Stockholms så bygger de superduper hopp när de kommer med freestyle åkare med snowboard och ja, lite freestyle och allt det där. Och allt och, men golfen där håller vi oss till våra traditionella 18-halsbanor och har ja, tävlingarna där i två eller tre eller fyra dagar. Trots att det finns häftiga trickshots och ja. sånt där men de får hålla till på bakgården. Ja det är ju så. Mm. Det är det tror jag vi måste, det måste golf för World bli mycket mycket bättre. Det, det är likadant med de här klubber. Jag kan, jag är väldigt väldigt svårt att förstå varför man ska ha 14 klubber var i väggen. Varför har vi att säga att vi skulle ändra regeln till 17 klubber i vägen? Då skulle förmodligen alla stoppa i 17 klubber i bäggen. Förmodligen dra ett snitt på att alla köper två nya klubber var vilken ökning och vilken omsättning det vi skulle bli i alla koppar Och hur blir det då worldwide Bara på en sån enkel liten regel. Mm. Ja, jag hade väl annars tanken åt andra hållet men att man har för mycket klubbar för mycket ja, val ja. ibland. Men varför... vissa, vissa nybörjare skulle ju inte behöva så många klubbor Nej, egentligen. Absolut. Alla nybörjare räcker ju med att man har en 4-5 klubbar någonstans där men... Varför skulle det finnas en, en regel på att man inte får ha mer klubbor? Jag tror om Fesak att stoppa ner kanske till och med två drivare, en wedge till. Kanske till och med två puttar. En som du puttar långt med så vill jag ha känsla på ett stort rymdskepp då som du har när du väldigt korta klubbar på, eller korta puttar på. Men jag förstår vilket omsättningsökning det skulle bli i hela Sverige. Och så hoppar vi tillbaka till Eskilstuna tänkte jag där ja. då. Ehm, utöver Eskilstuna GK. Mm. Hur, hur är känslan i Golfen i staden i övrigt? Det finns ju ett antal klubbar runt omkring. Har du mm. Vi har ju vår systerklubb då som jag brukar säga det är Torshella Golfklubb. De är ju relativt lite oss bara att de är hur ser du då? En lite bit utanför stan. Vi har ju haft en jättefin golfbana som heter Sömberholms GK, som öppnade 91 som tyvärr just nu har gått till träd Jag vet inte riktigt vad som händer där, men den klubben lades på is här då i höstas. Och eh, Torsell har fått en hel del medlemmar. Vår eh, tredje våna i Eskilstuna Mälarbaden, en nyhålsbana, har fått en hel del och vi har fått en hel del. Sen har ju vi väldigt mycket pay-and-play-banor runt om Eskilstuna och det borde både för- och nackdelar. Många räknar ju tyvärr på pengarna och tycker att på en årsreift som är mellan 4,5-5 tusen kronor- kanske är lite tråkig betala när man kan åka ut och spela en pay-and-play då på en 18 årsanläggning eller några 9 årsanläggning som vi har runt om oss. Samtidigt är det väldigt positivt att de finns för att det är väldigt många nya som tas ut i medlemmar. Så det är... Jag tror bara att det är positivt egentligen att de finns. Känner du ändå att det finns utrymme egentligen för ytterligare någon bana? Om man tänker, eller känns den hyfsat mättat med, med det antal som finns idag? Jag tror ju att vi är relativt mättade kanske och framförallt så märker man ju även innan Sönderholm tog den här pausen eller vad det nu blir då så, så väljer väldigt många att komma tillbaka till det centrala läget. Läget, läget, läget är ju väldigt viktigt. Vi har väldigt många medlemmar som har kommit som har haft andra klubbar en liten bit utanför som sitter och beräknar bensinpengar då fram och tillbaka exempelvis. Det är ju en extra resa då utanlands då. Mm. Och eh, vi har ju den turen och förmånen att vi ligger så otroligt centralt. Det är ju väldigt, väldigt unikt. I de flesta städer så är det helt ok att åka 20 minuter ut en från en eller hur det kan vara. Drygt. Just Om vi tittar på dig och ditt eh, engagemang här nu då, i Gaff och annat. Och, vad känner du att du kan bidra med utifrån dina nu, vad sa du, sju år inom golfen och annat? Eh, vad ser du framför dig? Nu har jag varit med väldigt länge. Nu har jag varit med ett halvår. Och eh, tycker jag att styrelsen är eh, extremt både duktiga och trevliga människor. Och jag vill bidra lite med att kanske... Det vi pratade om... Försöka se fram kanske i framtiden och eh, se vad man kan våga satsa lite på morgondagens här. Mm. Jag tror att vi har en väldigt bra eh, bredd i styrelsen just nu med en olika folk. Som är rätt dukna på sina saker. Mm. Så det är väl en av... Eh, bitar och sen kanske försöka rekrytera lite nya medlemmar och framförallt få fart på de gaffarna som inte har varit med på ett bra tag ute på våra träffar och även våra eh, årsmöten och sånt. För de är väldigt bra och de som inte är med där, de tycker jag faktiskt ska tänka om och ge det en igen. Ja, det är nätverk och utbildning är ju två ja. rätt viktiga saker i mm. vilket jobb man än har. Absolut, Verkligen. Så hur ser sommaren ut nu framöver? Nu är vi inne i juni. Precis. Maj har varit en kanonmaj. Vädret har varit dåligt. Grinen har varit bra och vintern har varit hård. Så vi jobbar allt vi kan med banan. I sommar så har vi väldigt mycket på gång. Mycket företagsgolf som har gått ner på håls. Tänket, gärna fredagar och även lördagar har vi sett. Vi har några stycken som kör söndagar eftermiddagar också. Den trenden kommer mer och mer. Vi har lite seriespel, vi har vår populära vecka som är vecka 28. Då vi har ungefär 1300 startande. Lite nytt för året år är att vi kör måndag, tisdag, onsdag, vila torsdag. Alla behöver vila, även banan och, och även vi. Så kör vi fredag och lördag för att nå de som då jobbar eventuellt. Så kan man vara med då på fredag och lördag. Men stora avslutning på lördag. Sen kommer jag ha två, kanske tre veckors semester. Det blir rekord i alla fall. Men målsättningen är att ha tre veckors semester. Och sen så är det fullfräst ända till mitten på oktober. För Hela hösten är nästan fullbokad vad det gäller evenemang, både veckodagar och helger, det är väldigt kul. Verkligen. Hur ser bemanningen ut i övrigt på, på klubben? Vi har en kanon, kanongäng som är ute på banan. Det är Robin Jonsson som är Head Greenkeeper. Spela på Challenge stor vann en Challenge stor tävling för några år sedan. Några år sedan, det är tio år sedan. Och, men han är fortfarande en väldigt bra golfare. Vi har Henrik Allbrand på banan. Han har också plus i handikapp. Vi har Thomas Arrifjell på banan. Han har väl noll. Eh, så vi har en... Killan på banan eh, är ju duktiga golfare. Det låter gör... som ett lag för typ eh, VM i grönhytarbetsgolfare. Eh, ja, det låter det killarna vann nog den här Toro-mästerskapet förra året. Ja, det låter ju... Ja. Mm. Och, eh, och... Sen har och vi... På toppsidan så har vi Pontus så han har vi plus 1,0 tror jag. Pontus-Farsberg och Janne Kjellvald har väl idag 3 tror jag i handicap. Jag själv har ju också höjt med lite grann så nu har man väl 2,2 tror jag har idag. Så mm. totalt Man sett... anar en trend på Eskilstuna GK. Ja. Man måste tydligen ha bra handicap för ja. att få chansen, möjligheten att jobba där nästan. Ja, De i restaurangerna kan. har kanske i alla fall inte... Ja, en kille i restaurangerna idag. Han, han har väl tre, men de andra de, de, de, de har nog 20-25 någonstans där. då Men det, det som är kul och det som är viktigt det är ju att vi ser ju att det är en väldigt stor skillnad att, att ha de här killarna på banan. För de är inte nöjda. Har de vältat, då åker de inte bara därifrån. Då kollar de verkligen att det är inte samma sprid, så det att ha bra och rätt folk, så är det i alla yrken, men det är en klar fördel att ha väldigt bra golfer på en Jag tror vi är relativt unika på att ha ett så bra gäng ute på banan som är så duktiga i golf. Det är ingen nackdel, tvärtom. Nej, det kan det inte vara. Så länge de är medvetna att de flesta som är ute och spelare gissningsvis inte har lika bra handikapp då, så man ser Nej. olika saker. men Spännande. Sen skulle jag absolut vilja ha en tjej på banan eh, som, eh, som jobbar på banan. och eh, För de ser saker och ting med helt andra ögon än vad vi killa gör. Jag tror att det här visuella, den helhetsupplevelsen, den är ju extremt viktig. Det, det är ju ingen som tycker att det går förbi en jättefin blomrabatt att är guga, extremt fula plommer. Utan man ser ju, här var det trevligt, tack. Och där är väl vi män lite sämre än det kvinnliga körde på generellt då. Säga, om man nu ska vara generaliserad. Ja, men, det, är, det är farligt, men vi ska absolut. Mm. <coughs> vad, vad är nästa utvecklingsprojekt annars för Eskilstuna? Det var nog klubbhusutveckling och mm. annat. Man... Vi har ju då ligger den här planen, den här routingen då, att jag tror jag att vi måste göra någonting åt vårt klubbhus. Det är ju väldigt gammalt. Det är en gammal ivärdspipsverkstad från tidigt 1900-tal som är vid lappar och lagar och ligger helt offside från banan egentligen. Och det är väl det stora avret vi har då på klubben att man ser inte banan från klubbhuset. Och eh, i klubb historiskt sett så har ju här. Klubben har haft fram en 4-5-6 förslag på hur vi ska kunna göra om klubbhuset. Men i och med de här diskussionerna med kommunen nu då så, så har vi många olika förslag. Och framförallt då med ett nytt klubbhus. Då. Och då blir det ju ett mer modernt klubbhus. Mycket mindre. Och så är det mitt i mitten då så att man verkligen ser alla hål mer eller mindre. Att man kan spela 1-6, 9, 10, 15 att komma hela, hela tiden tillbaka då. Och eh, Här har vi ju väldigt mycket långångna planer på hur, hur det ska se ut då. Spännande. Väldigt spännande. Det ska bli väldigt intressant att se var det landar. Jag tror ju att eh, inom en snar framtid så kommer vi att göra någonting åt det. Ja. Ja, det var många spännande tankar och idéer. och ähm, Att det drivs av utveckling, det var ju ingenting som var något nytt. Alltså, som sagt. <laughs> Nej. Någonting annat du skulle vilja förmedla? Någonting du har funderat på? Nej, jag ville mer kanske pusha på det här eh, att man verkligen ska åka på gaffträffarna och det här nätverkandet. För eh, man ser att det är väldigt. Vi är väldigt samma personer ofta som åker iväg på här. Jag tycker att det kan vara en ekonomifråga- men då måste, måste vi jobba uppåt mot styrelsen- att verkligen få åka iväg på de här bitarna. Att det är inte stänga ett par, tre, fyra tusen kronor skull. Kron, utan det är väldigt väl investerade pengar att åka på alla träffar vi har. För de är väldigt, väldigt bra. Det lät ju nästan som jag hade instruerat dig att säga det Men det hade jag ju faktiskt inte Nej det här visste du inte om att det skulle säga Nej <laughs> precis Ja, och nu är vi på väg ner mot ordförande Stig Persson på Ljunghusen. Har du varit där förut? Ja, jag har varit där fem, sex gånger. Aha. Ja, varför då? Jag tänkte jag Ja, det. Ja, det, det lät hårt med ja. men. Ja, Jag har varit där och spelat privat ett par gånger. Sen när jag gick klubbchefsutbildningen så var vi där en gång. Och sen, ja, sen har vi blivit lite med semester och sådär. Väldigt trevligt ställe och jag gillar. Seasidespanor och mycket blåstöj. Jag lär att spela i också så det... Jag har låga hokar så det passar mig bra. Aj då. Det låter ju som att du ligger bra till för styrelsemästerskapen då som spelas en gång om morgonen. men jag hoppas ja. att det blåser som attdans. Då tror jag att John verkligen är ute och seglar. Ja, det låter bra. Eh, Rickard, tack så jättemycket för ett samtal och det ska bli spännande att fortsätta jobba med dig framöver. Tack så så återkom gärna till Gaff-podcast. Vi kommer uppdatera oss ofta nu under sommaren. Många olika samtal, både från klubbchefer, kanslister, PGA-professionals, grön och folk utanför golfen som har sina tankar och idéer om vår härliga sport. Önskar er en fortsatt trevlig dag och välkommen åter.